Den tidigare brittiske premiärministern Winston Churchill, som varit med om att vinna två världskrig och som bland annat också fått Nobelpriset i litteratur, lämnar politiken i juli efter att ha varit medlem av underhuset i 64 år. Alf Martin i London hyllar en av Englands största politiker. Idag hyllar Englands parlament sin största medlem, Sir Winston Churchill. Till parlamentsterminen närmar sig slutet och efter valen har någon annan tagit Churchills plats. Churchill har åldrats snabbt de senaste åren. Han rör sig med mycket stor svårighet. När han igår hjälpts ur sin rullstol stöddes han av två medlemmar och ändå var hans gång staplande och långsam. Vid ett besök några dagar tidigare föll han när han försökte resa sig från bänken men en annan medlem lyckades hejda hans fall. Om det igår var Englands största parlamentarikers avsättsdag i parlamentet så blev visiten totalt oseremoniell. Inte ett enda bifallsrop, inga demonstrationer alls när Churchill staplade in eller när han tungt stöd på sina vänner för sista gången bugade sig för talmannen. Idag hyllas han av hela engelska pressen. Varmt avhållen och beundrad är han även av dem som en gång var hans argaste motståndare. Om man instämmer i Times definition av parlamentarikern Churchill, han erkände ingen som sin överman, hur vördnadsvärda och berömda den måste vara. Och han behandlade även den minst begåvade underhusmedlemmen som sin like